<същ> Тъй, как да започнем? М а какво ще кажете за имало едно време? А, колко пъти вече разказите се започвали така? Да направим друго. Сетих се, да. Ето как се <същ> започва филм. Не, не, не, не, не става. Струва ми се малко познато. А на вас? О, не, не, не, не най книгата. Колко пъти започваме с отваряне на книга? Затворете я, дума да не става. А, ето какво ще направим. Ще започнем от деня, в който всичко тръгна на зле. Ужас, народе! Бягай бързо към скривалище! Ето е стревога! Стревога! Ход червено! скрийте се! Опасност сте! sete um pé riste Не, синко, какво? Видях го под стария дъп. Не си измислям. Тук беше, падна парче от небето някъде, някъде на земята, тук, с форма като това. Като знака Стоп ли? Да, само че не пише Стоп. Синьо е и има облачета. Удари ме по главата и прилича на знак, стоп! Чакай, чакай! Какво е това? Синко, е, това ли те удари? О, не, татко! Беше парче от небето! Казвам ти! Да, не! Спокойно, хора! Тако, не! Станала е мъничка не, грешка! Така. А -а -а -а. Само един жълът е ударил си нами, просто жълътче! Не, не. Тихо си, не. Достатъчно си изложи вече! Чикати, то ще кажа, Чека, че, ли, ли, то, да какво си мислеше? Ярно ли, че искаш да видиш града в развалини? Как може да сбъркаш жълът стоп! знак Ама... То не бил голям желат паднал. Какво каза? А? Не бил голям желат паднал. Бил е голям злат? Бил е голям жълт павиан. Не бил голям желат паднал. Уважаеми зрители, оказаха се братвежи. Братвежи, на един луд индивид. Ама, не е сранк, твоят цинковец ти скада кала. Да, какво да ви кажа, синът ми. Разбирате. Не Не, татко. Не беше жълът, беше парче от небето, наистина. Повярвай ми, повярвай ми, ми. А, филм, филм! Направили са филм? Кога? Кога ли ще забравят грешката ти? Първо я нищиха вестниците, после излезе гия, сетне аудио касета, след това игра, после лъжички в твоя лик. Направиха вебсайт, сувенирни чини, О, да. знаеш, видяги ги, нали? Да, видяги. Не може да се яде в тях, но ги. Има. Те не стават за микроволновата. Билбор, видя те. ги. Да, а, ето и лепенка за кола. Знаех, че е само въпрос на време. Билбордовете мога да приема, плакатите дори, но лепенката за кола, тя грее на бронята завинаги. <сък> Тъпко, няма значение. Знаеш ли какво? Аз имам план. Да, като стана дума, нали помниш, че ти казах, че е най-добре да си крутуваш, да не се набиваш на очи, нали? Да, но аз... А... То, то е като игра. Игра а, аз, а... на криеница. Само дето целта е и да не те открият. Въобще! А, тата, аз... Страхотно! Ето това е план, нали? Довиждане! Запомни, ротувай! Да, добре. Чао. Мамо, мамо, виж, лудото пиле. Да, Нещастното, много си ми Не го гледай в очите. Чао, чао. Край. Днес е нов ден. Като по формула за неуспехи, Доволно причини беди, И вместо право ти велик Приспех При смех не следи, И само два-три мига. Спонтанна стъпка в труден час, голяма пъркотия, а резултата тя се не Съгнах грешната посока, поетна криво вчера не напред Настана пълна катастрофа, редят се дни на ложка смет. И знам цената е висока, защо подслушахте сърце. Само за миг, само за миг. Смес от безпорядък и величко звезди. Така, че в този малък раз Чивотех ми ще бъде ад Докато грешката ми не заправите. Но аз небето ще летя Ще спадна своята мечта Ще разберат, че вече мъж не момче Овциистика. Преподавател, господин Вълненчул. <към> <към> Много добре. Фокси-локси. Точни подготвена. Госило си. О! Господин Рант от Прасило. Да. Както винаги готов, господин Вълненчул. Оп, изпуснах си молива. <към> Муклио. Пиле-виле. <към> Докилотли. Пухи-мухи. Тук. Док. Ало, скреш. Йо. Рибок със скафандър. Той mm -hmm. е Аби Малард. Плосил! <coughs> Ученици! Абсолютно няма да търпя груби шики ah, за сметкана... А, няма нещо, господин Вълненчул! Ah! Защо ме изненадваш в гръб? Плашил. Аби. Докъде къде бях стигнал? Чикан Литъл. <пфф> Пак закъснява. Пак закъснява. Клас, страница 62. Ще превеждаме думи на овнишки. Той. B. Тя. Те. Внимание, ученици! Да не чувам! Кряк, пух, грох, цвилене или кокориго когато кажа... Truそして. Народна топка! Супер съм! Давай, давай, давай! Правим два отбора! Лидери срещу спутаняци! Треде! Uh, дали да не проверим мерките за безопасност? Разбира се! Огън! БИ! БИ! БИ! БИ! БИ! БИ! БИ! прави БИ! Сблъсках се с моя неприятел. Дъвка на пътя. Тя спечели този рунд. Враг проклет. Mm -hmm. о, стрелба отясна! Благодаря. Да, дочух за филма У, oh. съжалявам. Да Ей, е, Може би да е само за видео. Това да ми беше проблема. А, о! Сутринта, сутринта, татко ми каза, че най-добре е да се изпаря. Но да знаеш, това няма да ме обесърчи, защото имам план. Интересували те? Uh -huh. Не, не, не, не, този не е лош. Виж, един ми провали живота ми. Ели? Нали? Един миг. глиган на три часа. Виждам го. Да. Искам само да получа шанс. Трябва ми само шанс да направя нещо велико, да всички да забравят пропадането на небето веднъж за винаги. О! И тогава, татко, най-после ще се гордее с мен. I'm out. Здравей, Мама! Хайде да ме държиш! Е. какво ще кажеш? Добре, слушай. Ти каза, че небето пропада. Татко, ти не те подкрепи. Аз, аз... А това дълбоко те нарани. И страдаш, нали? Али... Мъчно ти. Е. Мъчно ми е, но. Жекна нали? Да. ето това е проблемът. Добре, да едно. но. Не, не, не. Без нас. Ама. Онова! което трябва да направиш сега, е да разчупиш ореха. И то не малко по малко, а бам! Праз! Емоции да се разхвърчат навсякъде! Ярост! Фрустрация! Отхвърляне! Страх! Дълбока депресия, всъщност! Разбираш ли е какво казвам? А... Е, да забравим ореха! Е, е, ето кое е, е, е, да престанеш да се е, и да се е, с проблема. проблема. Добре ден, Истинското но... решение е ти и баща ти приказвате, приказвате и точка. Точка? Точка. Говорите за проблема, докато не го решите. Чакай, момент, ще видиш. Ето, има цяла статия по въпроса в новия брой на модерна патка. Съвсем като за теб. У! Казах ти, че имам план. Да, но според космопате трябва да престанеш да се окаиваш и да поведеш но... разговор. А в пера и стил пише, ако не се изясните с родителите си, перата ви ще опадат по-рано. Ето, прочети. Хайде, повтари след мен. С баща ти си приказвате, приказвате. Или, и... слушай, отговарянето е загуба на време. Ако не направя нещо велико, татко ще ме мисли за неудачник. Стига, ти не си неудачник. Ти си изобретателен, накочив и забавен и хубав и. Какво? <съща> не. <съща> да. Ранд, Чикан Литъл трябва ли да поговори с баща си и да си изяснят? Или да търси временни решения и да го върта? Да го увърта! Ран! извинявай, не разбирам хич от физиономии! Ах, Рибок, помогни ми ти! Мъже! Красавицата оби, звяра. Само момичетата са способни на откровеност и чувствителност. Прекалихте! В тайм-аут сме, Фокси! Готви се да страдаш! И то не само емоционално! Uh! Uh! в час, неподходящо облекло, сбиване в час по-физическо и тревога за пожар! Откакто небето му падна на главата е непоносим! Ех, виж какво пък? Знаеш, че дълбоко те уважавам! Ти беше бък Асът Клък! Бейсболната звезда на училището! Ех, но нека си го кажем! Синът ти! изобщо не прилича на теб. <към> Добре. Благодаря, че ме повика. Ще се погрижа за сина си. Татко, не бях виновен аз. Няма, няма, няма, няма Тя нищо. Винаги... Спокойно. Не е нужно да ми обясняваш. Се, а, да се запиша в бейсболния отбор. Извинявай, извинявай, приятел! Бейсбол? Сине, обсъждали сме вече това. Да, вярно, но тогава бях още малък. А тази година качих 140 грама. Натрупах мускулна маса. Какво говориш? Бейсбол? Сигурен ли си? О, да, да, ами че пък, защо не? Защо пък да? Ами ти нали си бил голяма бейсболна звезда в училище? Затова реших, О, че, хей... Можеш да ме научиш. Но, но, но, сине, аз просто се питам. Може пък бейсбола да не е за теб, разбираш ли? А, а защо не шахматният клуб или пък хората? А има тинейджери, които с огромен възторг колекционират марки. Не. <laughs> да спрем ли да купим не, марки? Не, не обичам марки. Всякакви марк. цвето е. Много пъти Не, а? предпочитам. Предпочитам бейсбола. Нямам търпение да видя изражението ти, когато успея да направя тъчдаун. <laughs> Датко, а шегувам се. Това беше шега. Ха -ха. Искам само едно нещо от теб, сине. го, слушам. Моля те, опитай да не подхождаш с големи надежди. Да, но тате, аз... А, аз... Аз, аз, мисля, че мога. А, аз... беше жива, щеше ще да ме посъветваш. Аз опиташ, но не успях. Помогни ми, подай ръка. само да получиш шанс. my tree Въздуха, дам и го Минаха две десетилетия от последната победа на дъбово дъбране над картофената долина. А сега, само с точка изоставане и си играч позиция да отбележи, отново имаме шанс. Не става дума само за удоволствието от бейсбола. Нито за купата. Говорим за злорастване и на, на носове. на на на на, на, на биг Ако щете, това е това победата. Точно така. Дълбо-одъбраре и уважаемия кмет Пуек-Суек ще получат правото да се пуйчат цяла година! <рък> Но битката взе много жертви сред нашите герои. След девет ожесточени ининга и няколко контузини играча, жалодите вкарват в игра най-дълбоките резерви. Дано силите и куражът им стигнат, за да изтръгнат победата! Нарете... Чикан Лоша работа народе. Литъл ни веднъж не е хващал батата от както е в Заради него ще Но почакайте, ако само успее да стигне първа база, форията Фокси Локси може да батира и да ни спаси. Тя показва блед, тя ще игра, званието най-добър играч е безспорно него. Добре, малкия слушай, ти си една съвсем, съвсем мъничка цел, няма как да те улучат. Просто не замахвай и базата е третий. Тренер! Това. Не, имам страхотно предчувствие. За... Не замахвай! Разходи се, чуваш ли? Просто върви до базата. Ама тренер! Не замахвай! Притеснен, Скован, едва държайки батата Литъл отива към хома. Ще батира от дясно. Решава да е отляво. Не, отясно! Отдясно! Мъртев си! Я виж ти! Левият аутфилдър си намери по интересно занимание. Централният е ти глад във втория си стомах! А пък тезият изчезна! Бейбол! Защо той? Защо сега? Няма да те изложа, татко! Не е и този път! Ето го замахва! Подава! Висока топка! Търви страйк! <рис> Дами и господа, няма защо да крием! Дори брат дядо ми е по-бърз рефлекс! Кечера дава сигнал. Ето подаването. Подзвече на ниска топка, а той съм махва! И втори страйк! не замахвай! Не. готов! Вече два провала. Да си прибираме тъкъмите и да си ходим у Но сте. А свободен. 300 кумени играчки, той удари? Удари? Удари, удари. Удари. удари! Още стои неверащ на хома. За не! Тъчай, хлопе, тичай, тичай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! По Тъчай! Тъчай! Тъчай! Чакай, Тъчай! Не, не, Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! хома Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Не Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! Тъчай! резултат! Нещо временно, аутфилдерите се щурат, като че топката е у Рудригес. Не, от централния алфилдере. Настава върху тия, дами господа! Рудригес е изпределен на втората. бата! Успешно хващане, но къде е топката? Лител Пипа базата и продължава! Търси се топката! Аутфилдерите са в затруднение! На игрището настава сума тока! Крякнете кравата, кравата е Старата тактика е забранена! В поема към трета база, той вярва силите! Чакайте! Върнете! Ще да направи Всичко или нищо, ще разкочи сянка си! се! Няма да успеш! Малкият има кораж, Върля каската, а му дишат във врата, но Литал е неудържим. Плотка се към холма, играч на Изгорен! <сък> О, приятели! разбиви се сърцето! Чакайте! Чакай! Момент! Момент! Постой секунда! Задръжте коня! А вие конете ете тъх, може би това не е краят? Кто е? Кто е? Спасен! Родърът е спасен! Чекъв триумф! направи направиха невъзможното! За първи път от 20 години купата е наша! Майки, целурете децата си! Това беше чудо! Забовете къде сте били в този момент! Мирисмите, звуците! В града има нова звезда и той се казва Чика Лидл! Това беше случайност! Да, Чика -лито, всичко е твое! Победата триумфът, славата! И разбира се, поливането с енергирата на питка, която ти лепте! Oh, Kalidlo! This moment, that's what I'm going to do! I'm going to do it! I'm going Yeah! Yeah! <laughs> Woo! Yeah! Oh, yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! And I'll keep on fighting till the end. Bow, bow, no I am the champion. I am the champion. But Gon is the loser, cause I am the champion of the world. Замахването и хвърлянето! Дам топка право в центъра! Хайде! Топката лети! лети! Изобикаля първа база отгоре на сточа! Високо на тавана! Хайде да през трета база и тръгва към Холма! Не боричка за топката, мята се към Холма! Накусне! Той е спасен! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! ха хе Врей, работа! Според мен, случката с небесното пропадане е забравена веднъж винаги. А, синко? Определено, татко! А аз? Но може би ти искаш да... сложим точка. Точка? Точка на какво, сине. Освен ако смяташ... Не, не, не, не, аз съгласен съм! Запечатано! Добре, супер! Ако ти... Точка! Ухвак само... Така, стига за качки. Добре си поговорих на сине. Помогни ми! Чакай, аз ще те бутна. Разплати ме! Давай! Така, добре. Станах, манах. Ей! Лека нощ, шампионе! Благодаря! Благодаря за шанса! Ей, е, сико! Какво има? Има! Да. Има! Какво, им да. е, какво става? Нищо! Сигурен ли си? Mm -hmm. Стори ми се чистка ще? Не! Ага! А, да! Ага! Паднах от леглото! А? Как се озова там? Къде е, там? Там! Къде? Там! Как се озова там? За кого говориш? Сено, няма нищо. Виж, миналото е зад нас, нали? Hmm? Утре ще бъде нов ден. Моля, ти ще сни, ще сни, Супер. Ох. Треба до Лили, лили, о, сика, сик. Ей, Къде си? Вече започнахме, му е, тък му се! Му пак се Какво? А, е, приятели. Гледайте. Честоко! Добре, нека отгадвам. Татко ти не знае. Ами, знаех си! И защо не му каза? Не си посмял ти и татко ти да приказвате, приказвате. Против, говорихме си. Определено разговаряхме. Ага, о, няма. И какво каза той? Uh... Какво? <плес> е, достатъчно. Налага се да се намесим. Трябва да престанеш да увърташ и да се заемеш с проблема. Тя е права. Ами, молете. Точно това падна върху мен и първия път. Изключено е да говоря с него за това. Изключено е. Ранд, извинявай. Аз съм фурначистка лопата. Добре. Обедена съм, че има просто и логично обяснение. Може да е парче от метеорологичен балон. Или пък част от експериментален телекомуникационен сателит. Не ме интересува. Искам само да се махне от живота ми и всичко да си е по старому. Ей, помниш ли когато онова ледено нещо падне от небето? Всички мислеха, че е от далечния космос. А се оказа замразено пиш от реактивен самолет. Да, точно така. Замразено пиш. Да. Замръзено пиш. Пиш, пиш, пиш, пиш, пиш, пиш, пиш. си поперял. Кое? Пиш? Пиш. Пиш, пиш. Локвичка? Жор? Пикня? Добре, сменяме темата. Правя пиш? Не ме интересува! Ще ми помогнете ли да се отърва от него или не? Wow. Нещо. Кажи му! Ще го преживее! За кого говорим? <сък> uh... Трябва да тръгвам чо! <сък> <сък> Трябва да можеш да изслушваш децата си, дори да нямат нищичко за казване! Тръж се, Рибог! Рибог, ще да те спаси! Ще е препариран за интергалактически трофей или пък е положив приемник в който се имплантирани извънземни приоди! Кой знае? Едно е сигурно! Няма го! Няма го вече! Ето кол. О, върхът! Правиш. Хайде! Рибок! Рибок! Рибок! Рибок! Рибокът Рибок, е си! Напрежението ме смазва! Продължите без мен! Вече, стави глупав, Нищо ти няма! Ще издъня мисията! Ще ви проваля! Може! Оставете ми куршуми, водеца. Чипс, ако има! Спокойно, спокойно, добре да слушай, да всичко. Е наред. Транс, къде ти е пликчето? Да. Къде е пликчето? Дишай. Дишай. дишай, дишай. Бавно, бавно! Бавно! Бавно! Бавно! Бавно! Бавно! Бавно! go wall I'm a woman's man no time to talk ha, ha, ha, ha. staying alive staying alive mm? Ripo. Ripo. Ripo. Ripo. Ripo. Ripo. Ripo. Ripo. И по стъклото рибите мразят това! Да се махаме от тук! Къде е рант? diğim Откледахте ли града? Leave. Mm -hmm. Хайде, хайде, хайде! Той е на пачката! Не да правим това! Синия, синия! Ура! Дайте Работи! Работи! Работи! Работи! Работи! Какво стана? Забеки, изгубих съзнание. Ти бъдаме е добро мене! Ти бъдаме само Не мога да ви опиша колко ми е неудобно, на Хлуба Студент Фронт. Камбаната за тревога вие бързо! Извикай, операторите! Чекан, Литъл! Дова да имаш добро обяснение за това! А, има... има... Това е... трябва да... Какво каза? Има, има, това е. Трябва да. А! След мен, хайде, бързо, бързо. Дойдока дока извънземни. Извънземни, знаех си. Отново го приквана! Хайде, бързо, бързо. Бързо, бързо. Сега ще ги видите ако не побързате, ще ги изпуснете. Тичайте! Ну, бързо! Вижте, паричка! А, а, хора! А, -а да. А -а -а! Бързо! Бързо! Тя не бързо излиза! Дайте! Бързо! Дъвете, бързо! Какво търсим? Не знам! А, да, добре, сигурно не ви се вярва, но там има невидим космически кораб. С извънземни дошли да превземат земята. Нека ви покажа. О, слаб удар! Добре, пак ще опитам. Е, добре, всички знаем, че няма много точна ръка, но корабът има маскировачни панели. Те го правят невидим. Знам го, защото един паднал от небето ме удари по главата. А, историята с жела да започва от начало. О, тук няма новина. Е, става за шоуто, пирешко нещастие. Казвам ви, хора, тук беше. Е, чакайте, имаш извънземни. Вярно е, с три големи червени очи и ногти и пръсти и пипала и, и огромни. Рам, престани! Не. Ти, мама а, да ти прибере колекцията а, на Стрейзанд. Мамо, само не замай е свой а... Защо не можеш да заптиш този твой синковец? Абе, той а, мамо, а, а... Си, а... Си, да а, е ти си страх! Или баща му трябва да бъде. Батко! Не, да, но... не, не си го измислям! Този път трябва да ми повярваш. Не, синко. Не мога. Ха. Ха -ха. Не мога да ви опиша колко ми е неудобно, хора. Ха. Аз много съжалявам за случилото се. Явно е станало голямо и шантаво недоразумение. Ха -ха. Ха -ха. Ай. Е, ако не беше паричката вечерта, ще ще да на вятъра. А господин Клък, не го приемайте навътре. Никой не ви обвинява. Има нови сигнали за паника и хаос след поредния инцидент с Чикал Литъл с нощи. В един момент цяло семейство Гризачи побягнало от страх, но тъй като не успяло да намери скала, вместо на се хвърлило от пейка в парка. Ало, извинете! Ало, извинявам се! Ало, приемете извинения! Ало, а, какво? Настъпили са ли? Но това е ужасно. Мислех, че заешките кръчета носят късмет. О -о. Имате злобна поща. Искрено съжалявам. Не беше смешно. Имате още злобна поща. Какво казвате, господине? Косията ви за злобна поща О, да! Е Виждам димния надпис горе. Слава богу, че облакът скрива последната буква. Хало! Ей, ей, ей! Мери си приказките! Така ли? О, oh, така ли? И а да видим как ще стане. Общо можеш да говориш с баща си, направи го сега. Значи е твърде късно. <си> късно е. Сега вече е късно. Макар, че те направиха всичко. Франд, <си> помисли си. Нещо от тях умря и те не могат да го скрият. Не могат да се преструват. Оу! Не, не, не, не, не, не. Рант, сега наистина искам да остана сам. Аби, Рант, Рибок! Вижте там, вижте вижте там, там! Казва се Кърби Заправи ли се го? Дарт Ведер е, баща на Люк Не, не, не, не не. Стига, стига, не плачи Ние сме с теб Ще направим всичко възможно да те върнем у дома Ето, издухай се Така а. Добре Ама, да. а. Виждате ли? Няма страшно той простой, бил расстроен. Твоите родители? Докарали са галактическа армада. Възеде, се! Ето къде си! Бързо! Бързо в колата да тръгваме! Не, чакай ако Трябва да ти кажа нещо! Какво? Знам, знам! Беше прав! Извън земно нашествие! Сега ти вярвам! Ето ги! А, впрочем, тате... Това всъщност е спасителна мисия. Спасителна мисия? Да, забравили са тук детето си и сега се връщат да го вземат. Затова трябва да му помогнем, защото ако не ни е кой а друг. А? А, все едно, без друго няма да ми повярваш. Сине! Върни се! Господин <съкълния> Той не се измисля! Вярва! Макар, че правеше глупости, и е ясно защо не му вярвате! Но! Ама, къде ти умър? Излизи от тук. Тръгвай. Стига с това ти, че не изкачане. Ако не, чакай. Тръгвай веднага! Да Какво казак? правите? Да изчезваме? Навън, навън война на световете. Трябва да им да помогнем. Изклюши ме за момент. Престани да се дърваш. Не е опасно. Пусни ме. сме. Молен. Престанете да се му и режете проблема. Какво? Никога не ме подкрепяш Какво? Всъщност, не това имах предвид, но... Никога не си до мен. Е, подкрепиме, когато победихме, но не когато падна желадът, не когато видях кораба и определено не сега. Чудесно! Продължавай, продължавай! Срамуваш се от мен, откакто се заблудих, че небето пада и трябва да поговорим, защото пера и стил пише, че мълчанието води до перопад. Не стига, че съм малък, няма да понеса и да оплешивея. Аз. Аз. Аз. Не съм усетил, Синко. Аз, аз не съм искал изобщо да жълъдат небето, изобщо всичко. Ох, прав си. Прав си. Хъ, хъ, майка ти, тя, знаеш, много я биваше в тези неща. Хъ, хъ, хъ, аз, Имам още много да уча. Но държа да знаеш, че те обичам. Независимо от всичко. И. И се извинявам. Много съжалявам, ако съм те накарал да мислиш, че обичта е нещо, което трябва да заслужиш. Е, достатъчно! Да вървим! Да вървим! Добре, татко, сега остава само да върнем безпомощното детенце. Тази оранжева хапеш, татко! Не съм чувал по-обкачена. Всъщност, чудесна идея! Само кажи какво да направя! Сериозно? Естествено! На всичко съм готов! Хайде, татко! Планетата чака да я спасим! Харесва ми да помагам? А, о, ха, ха, ха. Ей, това същество обича да го иска, а. И бих искал да кажа, че винаги много си ме привличала! Сега. А, ето, фасулска работа, Татко. Ще преведем детето през улицата до гигантското извънземно. А, се! Ето, вземи и ключа на града. Искаш ли колата ми? Бамбанки? А, а да, да. Забрави планка! Нека така, така, сега какво си не? Виждаш ли как помагам на сина си? А, план Б? ха План Б! <B> а какъв е план Б? Платита! Платита! Платита! Како? Ходите си до тоалета. Искаш със закуте, хотбат, чай! Ако играем долу, какво е Pática? Не, не, не, не, не, не, такъв съм. Куристина! Патита! Патита! Патита! се, татко. План B. Просто се промъкваме между колите. Пробиваме си път до площада, като избягаме смъртонощните лъчи. После отиваме в местото, качваме се на покрива и връщаме детето на родителите му. Да! Zelea? Spira-te, Борет. Стъпалата, брат. Но да опитам. Твой. Пълна подкрепа! А, о, не мога да изляза! Бърни се, сине! Не можем да излезем от тук! Не, татко, ще се справя! Пърде опасно! Е. Аз мога, ще успея! Аз. Повярвай ми този път. Аз вярвам ви, сине. Така, държ се здраво! Okay. Защо взехте детето ни? Ей, ей! Я, почакай малко, приятел. Синът ми не е взел детето. Точно вие го изоставихте. Лоши родители сте. Знам какво говоря. Тишина! Освободете детето! Д о добре, добре, добре, добре. Вижте, кърби миличък. Слава Богу, че си жив. на Страшничко си беше. Е, поне се събраха. си го. Нарусихте мердугалатическия закон. 9-0-1-2-0. Престъплението се наказва дезинтеграция. Какво? Аз нещо не сващам. Мелвин, скъпи, той казва, че те не лъжат. А, о. Станало е недоразумение. А, а? а да. Е, малко неудобно се получи. Да, така е. Може би трябва. Даматнеш оръжията? Да, да. Усни ги, де. О, разбира се. О. Изключи дълбокия глас. Е, аз... Изключи го. Но, Мелгин? но а толкова Мелгин? ляко го използвам. Мелвин. Добре, скъпо. Здравейте. Някой иска ли да пробва дълбокия глас? <ръпо> И отново казвам, не мога да опиша колко съжаляваме за това недоразумение. Ужасно съжаляваме. Да, да, така е. И ако не беше синът ви, е, можеше да, <ръпо> да изгорим цялата планета. Каква? Оле-ле, колко жалко ще да бъде! Кажи ще бяхме да берем нашите животи. Идваме всяко лято на път към тъщата. Всяко лято? О, да. Търсихме на всички планети, има ги само тук, на Земята. Както пише на примитивния ви графичен дисплей. <сък> <сък> Той привлече вниманието ни. Окей, okay. всичко отново е по старому <сък> с изключение <сък> на тази персона. Здравейте! <сък> Фокси? Мозъкът и нещо се разбърка пап, по време на реконструкцията, но няма страшно. Ще я направим каквато беше. Не! Идеално е! Лали пап, лали пап. Ужас! <звук> Коп, скъпа, виж колко е часът, трябва да тръгваме. И така, беше неприятно. Прощавайте за това цялото <звук> мащабно нашествие. Но пък съм баща. Знаете как е с децата? Когато имат нужда от теб. Правиш каквото се наложи. О, пак този панел. Всяка година, като идваме, се откача. Сериозно, скъпи, един ден ще удари някого по главата. Глупост. И не можеш да върнеш панела. Това са смешни неща. Да -да, загубил си гаранцията. Yes, Мелвин, немалко би да използваш дълбокия глас срещу мен. Е... Мелвин. За кого говорим? Е, интересно ми е какъв филм ще направят за теб сега. Да но само покажат каквото си беше. О, сине, че тези хора са от Холивуд. Просто няма начин да опропастят една добра история. Тревога! Вземете бойни позиции! Докладвайте, господин Рибок! Командир Лител, злата Фоксилоксианска армия е проникнала в атмосферата на планетата. Наци? Да, така е. Небето пропада. Командир ли това? Моляте, наричай ме... Шампион. Шампион Не исках да те замесвам в това. Аби. Ранд, чуваш ли? Да, командире. Ранд, приятел, извънземна флотилия се кани да нападне земята. Цивилизацията на модерното време зависи от мен. И в определена степен... Теб. За това ще ти задам само един въпрос. Готов ли си за Рок? Ни планината ми е висока, ни долината дълбока. <къкък> Дигни глиганския щитран, готови за Рокърс! <къкък> Тръжцелтар! Тръжцелтар! Покажи им какво е доблест на прасе! Капитане, върви! Ранд! Ранд! Не, не! Продължете без мен, командире. Оставете ми само консули. водица, Чипс, ако има. Това е сумително, точно. Uh, uh. Той беше мой добър приятел. О, Аби! Поне още имам те. Шампиони! Шампиони! Добри хора от Тъбово дабраре! Макар понякога да ви се струва, че небето пропада около вас, не се предавайте! Защото всеки ден е нов ден! Нов ден! Don't go breaking my heart don't, don't, it heart. It ah, don't, don't go break I ah, go your heart don't, go breaking, don't my. breaking my don't breaking Don't breaking Don't breaking I break your heart